«Як його насправді звати?» – вирвалося в мене. «Запам'ятайте його вороном», – м'яко мовив Калюжний. Обставини всередині організації останнім часом склалися так, що зв'язковим до мене мав прийти той, кого я знаю без пароля і кому довірятиму беззаперечно. Я викликав старшину, аби він узяв вас під опіку і забрав із міста для вишколу, він же приніс мені звістку про смерть Юліана. Чекайте. Данило взяв кухоль, зробив ще один ковток, стиснув боки долонями, ніби відігрівав їх. Ви розвідник. Але тоді в ораторіумі раптом усе перекреслили. Почали протест, фактично звели на нівець усю свою працю. Бо пішли з ліцею, потрапили під нагляд таємної поліції. Хіба не знали, що так буде? Знав. Та все одно збирався згортати діяльність, виходити разом із вами. Тобто не спільно, в один час. І ти, правий, Даниле, уваги пана Плучика, мені зовсім не треба було. Тільки ж ви прискорили події і не лишили мені вибору. Ми, червоний ледь не впустив кухля, своїми листівками. Коли поліція того дня наскочила до ліцею і вирішила затримати всіх ліцеїстів-українців, я зрозумів. Зараз почнеться тиск, до якого жоден із вас не готовий. Крім того, панове, я теж жива людина. Новина про загибель бойового побратима вдарила по голові. Хотілося щось зробити. Уже забракло сили тримати все в собі. Так, не стримався. Але ж відразу зрозумів. Коли вже так, нехай поліція приведе увагу на мою персону. Ви ж тим часом відійдете для них на другий план – тож довший час будете в безпеці. Хто знав, що ти, Даниле, захочеш видертись на дах? Поламав мені всі розрахунки, бо твоїх друзів почали смикати на допити. Я підозрював, що ворон крутився біля ліцею недаремно, промовив Червоний, потім допив чай. Усе одно могли якось дати знати. Кажу ж, до того йшло, Аби знову плани не полетіли через арешт Зенка. Адвокат Дубовий. Наша людина. кивнув калюжний. Знову прошу не тримати зла і зрозуміти. Проте я наполягав, аби ворон покинув усе й виводив із міста хоча б тих, хто лишився. Кинути Зенка з Данилових вуст це прозвучало різко. Звільнити його не видавалося можливим твердо сказав Калюжний. Пан адвокат не збирався його полишати, якби не суддя Гомбровський. Проти нього жоден захисник не мав шансів. Ворон знав це, переконав мене дати згоду на атентат. І вже після того всі мусили нарешті забратися геть. «Дорож!» – глухо промовив Червоний. «Лихо не без добра. Уявіть, аби він пішов з усіма». Припускаю, на той час він уже був завербований. Ми не припускаємо. Чому так? Упевнені. Гаразд. Тим більше. Калюжний умостився зручніше. Плучик приходив до мене. Вербував. Будете сміятися. Обіцяв повернення до ліцею, і що влада забуде про мої гучні заяви. Довго розводився, що такі, як ти, Даниле, небезпечніші за мене. Я можу помилятися, піддатися емоціям. Ти та й усі ви, молоді люди, упевнені в правильності своїх дій. Тому вороги. Звичайно, я відмовився. Тоді Плучик прямо пригрозив незабаром узятися й за мене. Чесно сказати, дорожчова зрада мене заскочила зненацька. Коли все почалося в мене дома, намагався діяти за ситуацію, яку ще не встиг до кінця оцінити» то Плучик звелів дорожу влаштувати все у вас на квартирі, впевнено мовив Червоний. Згоден. Лиш він не зрозумів, на моє щастя, яка риба до нього в сіті втрапила. Калюжний помовчав. Нарешті хлопці наостанок. Я знав, куди ворон збирався вас вести. Сюди, на хутір. Партизани друга сіроми прийшли п'ять днів тому. Ми всі мали зустрітися тут». Припускаю, ви б здивувалися не менше, але ж Ворон був би живий, і зрадник серед нас. Тепер усе інакше. Старшина не дістав наказу звільняти нас, діяв на свій розсуд, і найперше мав намір відбити з полону мене, знайшов спосіб повідомити, підготувати нас. Ви все почули, відрізав калюжний. Це війна, панове, якщо ви досі не зрозуміли. Не оголошена офіційно, але війна. У неї свої закони. Вояки керуються своїми правилами. Одне з них – не лишати ворогу командирів. Принаймні, старшина Ворон так для себе визначив завдання. Я хотів заборонити. Не мав змоги. Відповіді він не думав чекати. Говорячи так, він випростався. Червоний підвівся теж. Ми із Зенком за ним. «Доведеться прийняти все і покоритися», – вів далі Калюжний. «Тільки так, хлопці, готуймося всі до війни, яку оголосять і то досить скоро. Мирному договору з Польщею гаплик. Українцям обіцяна на державність, якщо підтримаємо Берлін. Я німцям не вірю. Державність не дається в руки з чиєї з доброї волі. Мав змогу в тому переконатися». Не знаю досі, що Мар'ян Калюжний хотів тоді почути у відповідь. Нічого не почув, усе в очах побачив. Хто зна, може й далі б говорили. Та враз його гукнули, він легенько хлопнув червоного по плечу, нам із Зенком потиснув руки і пішов. Більше я не зустрічався з ним. Згодом, коли опинився у війську, вже під час війни чув згадку про нього як досить жорсткого офіцера Служби безпеки, котрий бачив зраду не завжди там, де треба, але не перетинався більше, та й каральна рука Калюжного мене не чіпала. А Зенка Лісовського ми втратили наступного літа, коли повернулися в Кременець. Ще не знали тоді, що перед самою війною. Частина 25. Сталося це в серпні 39. го До того часу ми разом з іншими побратимами, переважно ровесниками, проходили вишколи. Спершу навчалися в Альпах, поблизу містечка Гаккенштайн, де інструкторами були німецькі офіцери. Під їхнім наглядом опанували стрільби з автоматичної зброї, всіх можливих тоді видів, Вчилися кидати гранати, вивчали топографію, зброєзнавство, основи диверсійної роботи в тилу і, звісно ж, дисципліну. Потім на певний час усіх розпустили, аби курсанти влилися в цивільне життя. Лаштувалися на різні роботи, хто де зможе і чекали сигналу. Отримали його на початку літа. Нас знову зібрали до таємної військової школи, але тепер у горах поблизу Зальцбурга, де інструкторами працювали вже наші, українці, з військової референтури. І нарешті нас повернули назад, у рідні краї. Тепер уже із завданням. Бойова група складалася з 12 осіб. Червоний, віднині вже друг Остап, Стояв на чолі. Ми мали готувати лісові бази для приходу основних партизанських сил, бо планувалося велике збройне повстання проти польської влади в усіх воєводствах. Для того в містах та селах треба було починати активну пропаганду і дуже важливо залучати до руху наших людей із місцевих. Серед колишніх ліцеїстів-українці-укременці таких знали чимало. Так ми троє, більш ніж за півроку, знову опинилися в місті. Поверталися потай, кожен окремо. Мали на руках нові документи і мусили знайти собі окремі помешкання. Данило до останнього був проти, аби Зенко йшов із нами. Народжений у Кременці мав більше шансів бути впізнаним на вулиці, хай випадково. Але він уперся, і Червоний прийняв його головний аргумент. Хлопці, з ким говоритиме, довіряться йому більше, ніж комусь іншому. Зенон мав від природи вдачу притягувати до себе людей. А після всього, через що довелося пройти, уже втратив свою м'якість і терпимість, завдяки яким довго вірив Дорошу, навіть покривав його. До батьків не збирався навідуватися, бо їх уже в місті не було. Як дістався до Німеччини ще взимку, знайшов спосіб переказати «живий, усе гаразд». Дістав відповідь. Після його звільнення з боєм та втечі батька погнали з роботи. Життя лісовських робилося дедалі нестерпнішим, і вони під тиском влади залишили кременець, виїхали до далеких родичів у село десь у Тернопільському воєводстві. Писати туди чи давати про себе знати в інший спосіб – Зенко не наважувався і пообіцяв із часом відшукати батьків та допомогти. Коли казав так, не знав. У цьому житті більше не побачить маму з татом. Ми також не могли уявити, що втратимо товариша ось так, нагло. А він зник уже наступного дня після нашого повернення. Зустрілися в катакомбах на дівочій скелі, де в печері все лишилося так, Ніби ми забралися звідти лише вчора. Чітко розподілили обов'язки. Ми з Червоним займаємося зброєю, шукаємо, де можна роздобути, готуємо таємні склади. Зенко тим часом працює з людьми. І почати вирішив із Ромка Ярчука. Кандидата ми погодили, тим більше через нього простіше вийти на інших надійних. Домовившись про час наступної зустрічі, для підбиття підсумків розійшлися по черзі. Наступного дня Зенон не прийшов. Перша думка проколовся, спалився, схопили. Червоний відразу її відкинув. Зенон нині не такий уже й простий, без бою б не здався. Та й про це вже б гудів цілий кременець. Але трохи поміркував і припустив такий варіант. Дізнатися ми могли, тільки знайшовши Ярчука. Він міг бути останнім, хто побачив нашого побратима. От так до справи взявся я. Ромка вистежив наступного ж ранку, і він неабияк здивувався, упізнавши мене. І далі я почув таке, від чого земля заледве не пішла з-під ніг. Отже, Озенко, конспіратор. Я кажу, ви всі тут? Він головою мотає. Я йому, як, мовляв, не всі. Хоч би домовилися, «Граєте в ігри?» «Про що?» – питає. «Та між собою, кажу. Бо тут Юрко вже з'являвся. А він же тоді чув, я. З вами втік». «Який Юрко?» – перепитав я, чудово знаючи відповідь. «Ще один», – пурхнув Ромко. «Той самий, дорож. Коли його бачив? Де?» «Та в місті ж. Він біля бару сам знайшовся. Знаєш, там у місті, де...» «Коли?» – не стримався я тоді, згріб Ярчука за барки. Він настрашився, мови нема, ніби почав розуміти, що й до чого. Але то вже не мало значення, нічого не мало значення, крім того, що Юда живий і десь тут, у місті. «Дні в чотири тому», – пробелькутів Ромко, – «пусти, зовсім здорів». Я відпустив його, витер з мокрілого враз лоба. «Що він говорив? Чого хотів?» Надійних людей шукав, так і сказав, надійних. Я ще перепитав, то ти втік тоді з нашими? Він непевно якось відповів. Утік, утік, пощастило, сам же бачиш. Для чого підшуковував людей? Не знаю, я пообіцяв подумати. Спитав, як його знайти. Він, не переймайся, сам знайду тебе. Потім Зенко на мене вийшов. З тим самим питанням. «Ну, думаю, щось починається. Може, Зенкові Дороша...» «Завжди ж, скільки пам'ятаю, в рота йому заглядав, правою рукою вважався». Я скриготнув зубами. «Ромку, ти розповів Зенону про Дороша? Що він живий і в Кремінці?» «Звісно!» «Тобто, замявся Ярчук, я запитав, чи вони не разом. Зенко, так як ти здивувався, що Юрко теж тут, і попросив звести з ним». Бо всі ж свої. А ти? Що я? Поняття зеленого не маю, де Юрка шукати. Пообіцяв дати знати, як побачу знову. І побачив. Не повіриш того ж вечора. Далі. Слухай, я в тебе не на допиті. Вибухнув Ромко, але я помовчав. І він, зустрівшись із моїм поглядом, стримався і повів далі вже спокійніше. Ми домовилися із Енком, як будемо контактувати. Дорож дуже просив знайти його та звести з ним. Я довго не думав, лишив Зенку повідомлення. Зустрітися, мали, як говорив Юрко, десь на вашому місці. Яке тут ваше місце, Бог його знає. Я знаю. Звичайно, Замкова гора. Чому Зенон нам нічого не сказав, для чого вирішив сам діяти, тоді не думав. Важливо, інше. Він зустрівся з Дорошем на Боні, серед руїн. А потім зник. Більше про себе чути не давав. Наказавши Ярчуку більше ні з ким про це не говорити, я вирішив сам без червоного прогулятися на наше старе місце зустрічі. Знав усі стежки туди. У тому числі потаємні, малокому відомі. Зробив гак, тримаючись маленьких вулиць, та уникаючи випадкових зустрічей будь і з ким, і години за півтори дістався підніжжя Бони. Схоже, з того єдиного боку, звідки можна було вибратися на гору, давно ніхто не ходив. Місцина заросла ще щільніше, це ускладнювало гальмувало рухи, але кінець кінцем видерся до розвалин. Глянув на місто з найвищої точки, згадав, Колись отак уявляв себе птахом. Роздивився довкола уважно, оглянув місцевість ретельно. Жодних слідів. Мов би нога не ступала відтоді, як ми зібралися тут востаннє минулого жовтня. Назад спускався вже повільніше. Сонце сяяло на вільному від хмар небі, і я помітив блиск ліворуч саме через неквапну ходу. А ще, бо коли спішив нагору, не крутив головою, дивився під ноги, аби не зашпортатись у вужчих місцях знайомої колись стежини. Зараз же біля найкрутішого повороту, там звідки можна гепнутися, ступивши необережно і зірватися вниз, щось підморгнуло. Я зупинився, примружився, придивився уважніше, блимнуло знову. Я обережно присів. Посунув донизу, зберігаючи рівновагу і тримаючись то за землю, то за гілки чагарів. За одну з них зачепилися знайомі круглі окуляри. Дотягнувшись до них, узявши й піднішши ближче до очей, закричав, забувши про обережність. «Зенку! Зенку! Зенку!» У відповідь не почув нічого. Нахилився, витягнув шию, глянув униз. Пошукав очима Серед зелені нікого і нічого не видно Але за годину знайшов його внизу Для цього треба було спуститися й обійти гору Тримаючись лівої сторони Тіло застрягло між деревами Чиї стовбури росли у вигляді такої собі рогатки Зенко нагадував пошкоджену рукою маленького шкідника Ганчірну ляльку Голова неприродно вивернулася на бік видавалося, ступив необережно, втратив опору під ногами, покотився вниз і в падінні скрутив собі в'язи. Аби він не зустрічався на боні з дорожчим, я б у таке повірив. Частина 26. Окуляр усе, що лишилося від Зенона Лісовського – я того ж вечора передав їх червоному. Тіло не чіпав. Поховати треба. Мабуть. «Треба», – відповів Данило глухо, не зводячи погляду з окулярів. «Але ми цього не зробимо». «Чому?» Він обережно, мов би крихкий скарб, заховав їх собі в кишені піджака. «Згадай хоча б слова калюжного, якщо забув зовсім, чого на вишколах учили. Думати треба про живих». І тільки, якщо треба для справи, чимось або кимось жертвувати, труп лишиться там, де лежить зараз, не маю сумнівів, що тут доклалася рука Дороша. Ще скажу тобі пощастило. Недалеко від тіла могла бути засідка. Припускаю, зараз за місцем так само можуть стежити. Хто? Подумай, на кого може працювати Юда тепер. Я голову сушу, як він живий лишився. А бачиш, вижив, розпитаєш сам, коли зловимо. Друже Остап, він слова не встигне сказати, я стиснув кулаки. Оцього не треба. Допитати пасує, витрусити все, вивернути до тельбухів. Та вирухувати, де ховається, можна тільки так, знаючи, чиї накази виконує. Дефензиви, бовкнув перше, що спало на думку. У такому разі, друже Мироне, ляхи мали б замислити й розгорнути цілу спеціальну операцію, почати її вже тоді, коли ви з вороном узялися нас звільняти. Дорож або вижив сам, або його навмисно вберегли, скориставшись нагодою, нема ліпшого агента, ніж той, кого вважають мертвим. Мабуть, так усе й було. Навряд, червоний гойднув головою, дефензива могла на таке піти, лише точно знаючи. Ми всі четверо, скалюжне включно, мертві. І нема живих свідків, здатних підтвердити Дорошову зраду. Не мовчатиме ж ніхто. Це означає, що дорож як агент ні до чого не придатний. Його не можна засилати до підпілля. Рано чи пізно зрада випливе. Не годиться. Він же не сам по собі, не здавався я. Тут згоден, «Спробуймо уявити, що могло статися», – Данило зручніше вмостився на камені. «Дорож живий. Факт. Як вижив?» Міг сповсти на підлогу в автівці і так перележати. Тим більше його прикривав труп агента, застреленого вороном. Потім, коли наспіла підмога, поліціянтам дуже недовго, та все ж було не до тих, хто лишився в машині. Трохи знаю, Дороша вислизнути вужем під шумок його стиль, його почерк. Як і чим відкрив кайданки, навіть не переймаюся. Зміг, друже Мирон, просто зміг. Дуже вижити кортіло. Хай так, я не мав підстав не погодитися з ходом Данилових думок. «Куди далі?» – міркував червоний у голос, «уже не зважаючи на мене», – говорив сам до себе, дивлячись на протилежну стіну печери. Поляки не приймуть, він вже встиг переконатися. Використали та списали з рахунків. У наш бік теж глянути боїться. Невже заховатися в лісі, жити від людником, чекати невідомо чого? Згадай, про що Дорож останнім часом багато говорив. Ще й з придихом, захоплено так. Я навіть не пробував шукати відповідь. Данило питав риторично. На совітів поглядав. Зазбруч. Совіцька, мовляв, зате Україна. Міг ризикнути й податися на той бік, через кордон. Прийняли? Він же тут. Ніхто інший сюди з завданням не прийшли. Носа не потикав до Кременця більш як півроку. Ми хіба не так само? Мироне, не одні ми проходили вишколи і готувалися. Доказів нема, лише міркую і висновки роблю. Але ж все до того йде. Я не я буду. Для суперечки в мене зараз не було ані сил, ані аргументів. Нехай! Нам як діяти далі? Дорож уже знає, ми в Кременці. Дезенко, там інші. Що з того? Кому він скаже? Ляхам? Для чого? Питання сипалися горохом, я замотав головою. Стоп, чекай, чекай, кажу. Ми ж можемо після всього шукати його. Він же чудово то розуміє. Аж тепер Данило уважно подивився на мене. Розуміє, він у місті теж таємно, Мироне. Шукати його можемо не лише ми. Він так само мусить десь залягти. Як там Ромко казав? Наші не знали про його зраду. Досі переконані, він із нами. Це означає, втерся в довіру до когось зі старих знайомих, у кого міг отримати притулок. Ризик великий. Згоден. Червоний пожвавився, очі блищали. Знаєш чому? Бо коли дорож давав із кременця драла, напевне думав. Про його зраду бодай від тебе всім, кому належить, відомо. Ось чому стукатися до когось із наших є для нього великим ризиком. Мав закріпитися тут десь на нейтральній території, куди при першій же нагоді відступить без втрат. І вже по тому обережно намацувати контакти. Дізнавшись від Ромка, що про його зраду невідомо, заспокоївся. Та щойно почув про появу Зенка і його бажання зустрітися, стривожився. Але не зник, пішов на зустріч. Бо Зенен єдиний з нас, у кому дорож попри все впевнений. Тепер Данило говорив переможно. Він не боявся Зенка, розумієш? «Вирішив чомусь, що далі має на нього вплив». «Таке має, друже Остапе», – мовив я. «Інакше чому Зенко нічого не сказав нам? Пішов на зустріч сам один, по старій пам'яті. Я знаю Дороша та знаю Лісовського. Тобто знав. Виправився відразу, ніби гливку грудку проштовхнув у горло. Червоний промовчав. Знову витягнув окуляри, покрутив у руці. «Є ще одна особа, якій він довіряє», – сказав нарешті. «Попри все вірить, Мироне, хоча б через те, що під її крилом ніхто його не додумається шукати». «Тиктор! Дарина!» – осяїла мене. «Не думаю!» «І не думай!» Червоний знову сховав окуляри, підвівся, крекчучи, потягнувся, хруснувши суглобами. «Їх пов'язує багато чого!» Є речі, на яких я сам не дуже добре знаюся. Проте відчуваю, коханці повинні мати одне до одного, бодай, невеликий сантимент. Щось мені підказує, та Дарина не з тих, хто слухняно виконує накази і нічого не відчуває при тому. Дорож – непросте завдання. Вона спокушувала хлопця, не надто досвідченого в різних романсах, Закрутилося на язиці сказати – «Я так само не похвалюся подібним досвідом. Та й сам червоний навряд чимав того багато на час, як ми здибалися, Відтак промовчав, адже зараз Данило лише цитував тезу почуту на заняттях із оперативної роботи. Там учили вишукувати мотиви в діях провокаторів конфідентів та озброюватися ними, коли виникає потреба їх вираховувати». Колись Зенко обмовився, де жила Дарина Тиктор, вулиця Ліцейна. Мали надію, мешкає там і досі. Частина 27 Ми прийшли глупої ночі. Якщо дорож там уже спить, бачить третій сон і наша раптова поява заскочить зненацька не встигне оговтатися, ужити заходів, це давало нам перевагу. Спершу вирішили, що один із нас стане під вікнами. Червоний майже відразу забракував ідею. Стрибати з другого поверху серед ночі дорож навряд наважиться. Якщо й ризикне, неодмінно скалічиться, тож далеко все одно не втече. Пішли вдвох. Червоний постукав, я став поруч біля стіни і приготував револьвер. Із середини ознак життя не подавали. І Данило повторив, грюкнувши тепер сильніше. Нарешті зашароділо, за дверей почулося обережне. «Хто?» І відразу «ти?» «Я!» Пробубнів Червоний нерозбірливо. Щойно повернувся ключ, він грубо навалився плечем, штовхаючи того, хто по той бік дверима. У передпокої світилося Данило миттю згріб білу постать, притиснув до стіни спритно й сильно затулив рота, аби не кричала. Як ковзнув за ним, причинив двері, але рухався не так обережно. Шум і переляканий зойк привертали увагу. Тут на когось чекали, тому й відчинили без страху. Але це не означає, що всередині більше нікого, крім хазяйки, не було. Таки не було. Розібране ліжко, на ньому дві подушки і нікого. Прочинена квартирка та вікно закрите щільно, ще й фіранки сунуті. Знайшовши вимикач, я повернув його, швидко зазирнув до меншої кімнати, потім на маленьку кухоньку, нарешті у ванну. Там знайшов, що хотів, узяв, повернувся до спальні, показав червоному. Ось, чоловіча бритва. «Вернеться!» – Данило пустив Дарину, підштовхнув до ліжка. «Ти чекала!» «Де він?» «Хто?» На Дарині був лише білий, легкий, майже прозорий халатик, з-під якого визирала коротка мереживна сорочка. Спершу вона запхнула халат на пишних грудях та все наступної миті передумала. Дозволила нам дивитися на свою природну красу. Розпатлене волосся легким, чарівним жестом Розкинула по плечах, обсмикнула і трохи натягнула халат на стегнах. У всьому, від постави до погляду, читався виклик, і зовсім не відчувалося страху. «Ти знаєш нас!» Червоний хотів її вдарити, стримував себе з останніх сил. «Я бачив це!» І хоч сам навряд чи став би бити жінку, та заважати йому не збирався. Дарина теж прочитала намір вона мала чималий досвід із чоловіками, і не сахнулася, навпаки, ступила ближче, майже впритул, випнула груди, провокуючи. Вона переграла, Данило зробив крок назад. Тебе знаю найкраще. Хочу так близько, бачу вперше, сказала Дарина, потім кивнула в мій бік. Мирон. Він хотів повернути його. Кого? вичевив я. «Тебе!» – вона говорила, не зводячи очей із червоного. «Вас із Зеноном!» – так і казав постійно, як напивався. повернув хлопців собі!» «Напивався?» «Без того ніяк!» Зараз у її словах бреніли звинувачення. «Насправді Юрко сильний, сильніший за вас усіх разом, навіть із тим вашим вороном. Його сила в мудрості, так у мудрості!» Дорож не хотів воювати, стріляти на вулицях, убивати людей. Мав плани йти в політику. Листівки – початок, бо вони змушують людей думати. Ось є така проблема, існує складна ситуація. Треба не стріляти, а домовлятися. Задля того продумана політика. А ти, червоний, забрав у нього все. Зруйнував плани, знищив мрію, переманив друзів. Юрко не годен був того терпіти – він міг лишатися собою справжнім, лише тут. Дарина показала пальцем, ось на цьому ліжку. «Ти знайшла не сильнішого серед нас», – сказав Червоний. «Дорож був слабкою ланкою. Не знаю, чи він мудрий, але я, дурний, не помітив того». «А якби помітив? От справді, якби помітив, шепнув би вашому ватажкові ворону. Той вирішив». «Юрко забагато знає, ще й слабкий, бо його образили, відсунули на бік. І маєш наказ бити його, так?» Данило мовчав, і Дарина заводилася дедалі більше. «Вигнати з гурту вже не можна. Іншого виходу, ніж ліквідація, подібні до ворона люди не знають. А ти коришся йому, тож повинен виконати. натиснути на спуск, ударити ножем, задушити. Що?» «Дорож убив Зенка Лісовського без жодного наказу», – промовив Червоний глухо. «Ні, ти не крути!» – тепер Дарина наступала. «Виконав би наказ чи попередив товариша? Нехай би тікав геть, а ти доповідаєш старшому, що все зроблено. Як би ти діяв? Твій вибір, ну!» «Я не діставав такого наказу!» «Зараз Червоний уже мимоволі виправдовувався, а я починав ясно розуміти» як саме Дарина обробляла Дороша. Розмова поверталася проти Данила. Він уже починав програвати, і я не був певен, що він те помічає, і зробив неочікувано від себе річ. Відсунув червоного плечем. Виштухнув його з-під погляду Дарини. Коротко замахнувся. Відважив їй ляпаса. А як щука запалала і Дарина, зойкнувши, Схопилася за неї, ляснув знову, по іншій, лунко, навмисне завдаючи болю. Вона закрила лице вже обома руками, раптом опустила плечі, навіть зменшилася на очах. Поточилася, відступила, сіла на ліжко. Потім упала, заховавши обличчя в подушки. Запала тиша. Тепер я мав нагоду трохи роздивитися. Крім ліжка невеличкого круглого столика в кутку і двох цільців із вигнутими спинками, тут стояв великий старий добротний комод із трьома шухлядами. На ньому примостився новенький патифон. Поруч чималий сто сплатівок. Я не аж так добре знався на музиці, та все ж підійшов, переглянув. Переважно джаз, польський та американський, кілька французьких та англійських конвертів уявив, як Дарина заводить патефон, запускає музику, і вони з дорожчем удвох танцюють тут, при свічці, закривши фіранкою вікно. «Коли він прийде?» – повторив Червоний, уже остаточно опанувавши себе. «Ти чекала?» – спитала, чи він прийшов? «Не знаю», – Дарина говорила, далі лежачи лицем у подушці. Він пішов, нічого не сказавши. Так було щоразу. Думала все, та він повертався. «Ми почекаємо тут. А ну, як знову постукає?» «Скільки завгодно, але мені дайте спокій. Слова до вас я більше не скажу. Дуже нам треба твої слова. Почули, що хотіли. Хоча...» Червоний ступив ближче. «Чому? Чим ляхи взяли тебе? Як у тебе вийшло з Розумію. З тобою що не так?» Дарина повернула голову, затим сіла, поправила волосся. Схоже, вона заспокоїлася. Напевне, переконалася, убивати її ми не маємо наміру. Та в нас і справді думки не було зводити рахунки з нею. Можу пояснити, тільки не хочу. Не зрозумієте і не почуєте. Спробуємо? «Ні», – вона хітнула головою. «Є влада, хлопчики, вона має бути». Ви теж воюєте за владу, хай інакшу. Міняєте одну владу на іншу, з тим, аби в разі перемоги служити їй, горя не знаючи. А є довкола вас ті, кого нинішня влада влаштовує. Бо влада, хлопчики, це порядок, коли порядок, можна щось собі в житті планувати. Порядок – шлях до здійснення мрій. У мене, як у кожної людини, такі мрії є. По очах бачу. Нічого не пояснила. Данило промовчав. Я теж, бо не мав що сказати. Утомили мене гонитви за порожніми мріями. З тим Дарина повернулася спиною і завмерла. Чи засинала, чи лежала просто так, відгородившись від непроханих гостей невидимою завісою. Хто знає? Червоний знайшов у іншій кімнаті крісло, умостився в ньому, витягнув ноги і теж уклякнув. Я розмістився на підлозі, не звикати до такого. Так минула коротка серпнева ніч. Щойно сонце почало сходити, ми зібралися і пішли геть. Як буде з Дариною, уже не важливо. Вона ховала в себе доруша. Тут навряд чи піде до таємної поліції доповідати про наш нічний візит. Забагато доведеться пояснювати, то не на її користь. Відтак, заховане біля замкової гори тіло, Зенка варто належним чином поховати. Лиш по тому йти з міста, перечекати. Дорож пригальмував наше завдання, хоч навряд чи того хотів. Повернулися назад уже за два тижні. Як війна почалася. Хто знав, що аби не війна, ми навряд чи змогли б зустріти Дороша так скоро. І останнє. ЧАСТИНА 28. Уже в перші дні вересня Кременець бомбили. Налякані люди похопцем збирали найпотрібніші речі, на випередки наймали візників, вантажилися та їхали хто куди. Більші самі не знали, чи далеко втечуть від війни, на яку чекали, і все одно вона спалахнула раптово. Частина містян їхала в села, де не кожен мав родичів, вважаючи, що далі від міста, що глухіше село, то більше шансів пересидіти погані часи. Ми з Данилом тими днями вешталися вулицями, придивляючись та дослухаючись, і багато разів чули. Польське військо сильне, біля західних кордонів запеклі бої з німцями, республіка має союзників у Європі, передусім Англію з Францією. Держави впливові, неодмінно заступляться. Гітлеру вкажуть на його місце і нарешті дадуть прочухана. За короткий час той кременець, до якого ми звикли, змінився раз і назавжди. Вулиці запрудили улани, через місто регулярно проїздили автомобільні кортежі, з гуркотом вриваючись у зазвичай мирні провінційні пасторалі. З'явився потужний гарнізон. Почалася загальна мобілізація, і до війська записувалися не лише поляки, а й чоловіки-українці. Почасти дехто з них виконував таємний наказ нашої військової референтури – йти в армію, аби отримати зброю та в потрібний момент почати повстання. Ліцей закрили для студентів. Тепер тут розмістили кілька міністерств, евакуйованих із Варшави, та дипломатичні місії. Чиновників, що нахлинули до Кременця, раніше до таких навал непристосованого розміщали в готелях та інших помешканнях із великою кількістю кімнат. Забракло ліжок, для державних службовців терміналу ладнали матраци, набиваючи свіжою соломою. Міським базаром гуляли чутки, що дуже скоро столицею республіки стане Кременець, адже Варшаву доведеться здати, хай тимчасово. Про війну і політику тепер говорили всі і усюди. І найчастіше та впевненіше про те, що за зброчем маємо не союзника, але нейтрально до війни державу – Радянський Союз. У спину не вдарять, навпаки, ще трохи почнуть підтримувати. З якою б упевненістю все не говорилося, ми відчували – Польща хитається. Навіть якщо політики роблять ту справу, про яку ячать базарні торговки – за кілька місяців збройний конфлікт не владнається. Союзні держави ще подумають, перш ніж устрівати в війну. А поки вони зважуються, ми маємо скористатися шансом. Українське повстання вже стало неминучим, і нашим завданням було далі готувати арсенали, аби за сигналом почати захоплювати довколишні села, озброювати народ, гнати геть поляків, проголошувати свою владу та йти на міста». Перші вересневі тижні видалися вдалими. Червоний провів дві блискучі операції. Ми захопили два військових склади, вивезли зброю до лісу. Поліції на нас не вистачало, тож довелося задіяти військо. З Уланів формувалися каральні загони, і нашій групі довелося кілька разів стикатися з ними у відкритих боях, боронячи села. Тепер польська армія хотіла вона того чи ні, Мусила відкрити ще й другий фронт уже всередині країни на своїх кресах всхудніх, це послаблювало поляків. Ми всі хотіли вто вірити. Аж поки одного вересневого ранку на села з неба не посипалися листівки, писані українською мовою, вони закликали народ виступати проти польських панів, а вже за два дні. Військові й чиновники панічно тікали з Кременця, не знаючи, у який бік, бо на заході армію тиснули німці, а зі сходу, за бруча, заходила Червона армія. Визволителі. Так вони називали себе. Червоний тоді не знаходив собі місця. Від нього аж іскрило в різні боки. Він не міг стояти чи сидіти спокійно бодай кілька хвилин, ним тіпало. Почали смикатися повіки, Данило нагадував зачиненого в маленькій клітці дикого лева. Причина – отриманий від Крайової референтури наказ негайно згорнути підготовку до повстання. Совітів тут не чекали, принаймні в цей момент. Поляки принишкли, але їх наразі не чіпали. Зате наша партизанка за короткий час мала з ними не одну сутичку. Примітка Партизанка, партизанські загони Що показало, сили нерівні. Червоному шкортіло діяти, він рвався до бою і навіть готовий був безглуздо загинути, аби не й терплячи дивитися на все. Утім, свербіло йому недовго. Данило все ж був розважливою та притомною людиною. Мислив тверезо, притлумив емоції, реально оцінив обстановку. І нарешті прийняв для себе наказ командування. Замість активувати бойові дії, ми тепер мали наказ формувати підпілля, пускати в міста глибокі коріння і знову чекати слушної нагоди ось так укотре опинилися в Кременці, тепер уже зайнятому більшовицьким військом. Пам'ятаю ранок пізнього вересня, коли ми з Данилом, перевдягнені звичайними містянами, стояли в натопі й дивилися на армійську колону, що проходила центральною вулицею. Попереду кавалерія, за кінотниками йшла піхота. З її появою все довкола занурилося незнаний дотепер сморід. Містяни мали з чим порівняти, адже зовсім недавно Кременець переповнювала інша армія. Проте польська піхота й улани так не смерділи. Вони взагалі мали вигляд навіть дуже й дуже представницький, як військо справді великої держави, чи такої, якою Польща хотіла себе бачити весь недовгий час існування Другої Республіки. Ці ж вояки відгонили давно немитим тілом, були неголеними у довгих брудних шинелях із чудернацькими гостроверхими шапками на головах, на ногах запорошені подерті черевики з потріпаними обмотками, накрученими до колін, Деякі з них несли рушниці на мотузках замість ременів. Це були не переможці і визволителі. Мені радянське військо нагадало збиту в колону подвоє з граю Волуцюх. На підтвердження тому вже на другий день розквартировані в Кременці солдати почали грабувати крамниці, передусім єврейські. Кондитерська Нахмановича, Постраждала одна з перших, і ми з Червоним бачили, як кілька вояків, п'яних уже зранку, гнали вулицею перелякану Дарину Тиктор. Чим завершиться погоня, знали не лише ми, а й вона. Проте найменшого бажання втрутитися ані я, ані Данило не мали. Тими днями ми взагалі намагалися не привертати до себе зайвої уваги, бо мали виконати завдання і лишити в місті підпільний осередок. Нас випередили. А решти почалися майже відразу. Ми ледве не потрапили в облаву і тільки завдяки добрій орієнтації та знанню всіх ходів-переходів вислизнули. Зате мали змогу бачити, як солдати під конвоєм вели й волочили затриманих. Переважно українців, серед яких упізнавали вчорашніх ліцеїстів, тих, на кого Червоний найперше робив ставку. Склалося стільки враження, кременець послідовно вичищають від найменш надійного для нової влади елемента – українського. Ще й знають, кого йде шукати. Усе склалося, принаймні в голові Данила Червоного, коли під час чергової облави вгледіли чорну машину, подібну до тих, якими користалися агенти дефензиви. Тільки радянська таємна поліція називалася НКВС, а з машини вийшов Юрій Дорош У формі молодшого командира. Частина 29. За арештами пішли розстріли. Кременцем ширилися моторошні чутки у тюремному дворику страчують щоранку як починає світати. Більшість арештованих навіть не судять, тримають у набитих камерах добу чи дві, перед тим біють по звірячому, нічого до пуття не пояснивши. Яка різниця, за що катувати ворожий елемент? Потому читають короткий вирок у дворі, розстрілюють, трупи вивозять за місто та скидають десь у яму, засипають вапном. Звільнивши місця в камерах, Пакують туди чергову партію. Люди могли зникнути посеред білого дня. Навіть діти, яких батьки перестали випускати з домівок до школи, не рятувало. Приходили вночі або під ранок, хапали без розбору, не давали навіть узяти необхідні речі. Місто за короткий час занурили в терор так глибоко, що оговтатися після такого скоро навряд чи випадало. Тим часом по селах усе ж спалахували поодинокі повстання. Загін червоного чекав у лісі на обладнаній базі без діла, і Данило навіть зрадів наказу згортати будь-яку діяльність у Кременці, були ділянки, де люди потрібніші, та й самого друга Остапа можливість повоювати заспокоювала і дивовижним чином приводила до тями, повертаючи йому спокій, охолоджуючи голову. Але попри все, Червоний зволікав. Я розумів причину, тож не сперечався з ним. Не опирався, коли Данило звелів сидіти в катакомбах, не потикаючи в місто носа Сам же він пірнув і зник на дубу. Чи не вперше за весь час я не хвилювався, не прощався з ним назавжди, не ховав подумки, знав, куди і для чого Червоний пішов. І все зрозумів і зблизку в очах, коли він з'явився під ранок. Утомлений, але безмежно щасливий. Обличчя сяяло, мов би здійснилася раптом найзаповітніша мрія, і він здобув найважливішу у світі перемогу. «Квартира Калюжного», сказав, сідаючи на холодний камінь. Туди заселився падлюка. Якийсь ордер видали. «Сам живе?» «Заслужив», червоний криво посміхнувся, навіть заробив, коли на те пішло. Сусіди вітаються, ламають шапки, називають паном начальником. За пана пообіцяв посадити в холодну. Він для людей тепер товариш. Ну? Повертається вночі або під ранок. Думаю, без дороша в тюрмі розстріли не обходяться. Принаймні тепер розумію, чому москалі грибуть тих, хто міг стати нам у пригоді. «Сам стріляє?» «Друже Мироне, а хіба це тепер має значення?» «Справді, зовсім немає». «Отож», – відповів Данило на моє мовчання, – «провідаємо старого товариша, потому нам справді нема сенсу лишатися тут». Завдання здавалося простим, лише на перший погляд. Червоний мав намір переконатися, що Дорож прийшов додому і лишився в квартирі сам. Тут жодної сторонньої допомоги не буде, нема як її залучити, тож ми дочекалися сутінків, вибралися з катакомб, подякувавши за прихисток і попрощавшись назавжди. Непоміченими дісталися до будинку Калюжного, куди вже приходили раз, заховалися поруч у темному дворі. Звідси не так давно виселили всіх мешканців, а нових господарів чомусь не вселили». Потягнулися години чекання. Нам доводилося звикати до того, що воно забиратиме надалі більшу частину нашого життя. Нарешті почувся шум мотора, ніч розсунуло світло фар, чорне авто зупинилося біля парадного. Я б упізнав Дороша, навіть якби довкола стояла суцільна темінь, але він вибрався із салону, вступив у світло фар, повернувся в наш бік, і я мимоволі здригнувся. «Невже відчув? Невже внюхав?» Та Дорош лише постояв кілька хвилин, немов збирався з думками і ще вирішував, йти додому чи ні. Тим часом із машини вистрибнув водій, солдат у гімнастерці і такий, як в інших гостроверхій шапочці. Заговорив до Дороша, навіть спробував узяти під підлікоть. Той вирвав руку, тупнув ногою. Солдат вистрибнувся, козирнув, повернув авто, запустив мотор. Машина трохи здала назад, розвернулася повільно і незграбно, виїхала з вулиці та зникла за рогом. Дорож провів габаритні вогні довгим поглядом. Для чогось віддав їм честь, приклавши руку до кашкета. Потім уступив у парадне, грюкнув за собою дверима. Ми почекали, поки засвітиться потрібне вікно на другому поверсі. Лиш тоді червоний посунув у бік чорного ходу. Там було зачинено, але нас недарма школили кілька місяців. Такі простенькі замки не могли стати на перешкоді. Упоравшись, Данило ковзнув крученими сходами вгору. Я ступав за ним, на мить затримавшись біля вікна, з якого колись червоний стрибнув разом із агентом дефензиви, рятуючи мені життя, ставши біля дверей котрі вели до помешкання. Данило завмер. Прислухався. За його прикладом, я теж нашорошив вуха і здивувався. Всередини лунала музика. Тим краще. Дорож не почує, як відмикають замок. Мені кортіло вірватися першому. Данило грубовато зупинив. Зайшов сам. І аж тепер я звернув увагу. Він не взяв собі труду витягнути зброю. Вступив на звуки амурських хвиль, засунувши руки глибоко в кишені піджака. Примітка Амурські хвилі – вальс російського композитора Макса Кюса, написаний на початку 1900-х років. Я поквапився за ним, боячись, що все станеться без мене. Побачив Дороша, той стояв посеред кімнати, Пальсував сам із собою. На круглому столі, поруч із патефоном, примостилася відкоркована пляшка бачевської горілки. Видно, совіти десь знайшли запас, бо скрамниць її вимітали найперше. Склянки не було. Сірий бляшаний кухоль, дуже схожий на солдатський. Сторонній звук дорож почув не відразу. Тепер, при світлі ще й зблизька, я побачив, що він п'яний. Не так, щоб дуже, але вистачало для куражу, бо наша поява його не злякала, навпаки, чомусь розсмішила. Не вимикаючи платівку, дорож подався вперед, ляснув себе по галіфе на стехнах, зареготав, ніби від лоскоту. Червоний неквапливо вивільнив руки, для чогось демонструючи дорож у долоні, наче прийшов на перемовини чи збирався здатися на милість переможця. У відповідь дорож виставив уперед правицю. Витягнувши вказівний палець, тицяв тим у наш бік і заходився ще сильніше. Я не збирався терпіти далі. Обійшовши Данила, згріб Дороша за комір. Дивно, він не припинив реготу. Різким ударом у живіт я змусив його зігнутися навпіл, при цьому не даючи впасти. Аж тепер він захлинувся. Сміх перетворився на хрипкий кашель. Тоді я вдарив його вдруге, розбиваючи писок і витривши закривалений рот розтовченого носа кулак об його кітель. Усе відбувалося під вальсові ритми, і я, розтиснувши руку і дозволивши Дорошу спертись об стіну, зняв голку з платівки. Аж тепер упізнав патифон. Ударине Дарини своєї забрав, чи сама подарувала на новосілля? Яке твоє собаче діло? Процідив Дорош, Проводячи рукавом по розбитому лиці, чомусь мене не дивує ваша поява. Я навіть чекав, не повірите. У запалій тиші я хлюпнув у кухоль порцію горілки, підніс. Він знову коротко реготнув, різко вибив посудину з моєї руки, провів долоною по йоржику коротко стриженого Не треба мені для хоробрості, я давно помер. Ще тоді, коли ви набралися на хабства і напали на тюремний конвой. Хочете про щось говорити зі мною?» Дорож став рівно, міцніше вперся ногами. «Червоний, ти ж прийшов убити мене. Ти давно цього хотів. Так давай, тільки відразу, без нікому непотрібних розмов. Ти не піп, я сповідуватися не збираюся. Ані тобі, ані комусь іще. Нам нема про що говорити. Є, Нарешті озвався Данило. «Чому ти зрадив, знаю? Куди втік? Бачу. Хоча б ось по твоєму однострою. Маєш ранг? Дослужився. Одне хочу почути. Зенко, за що? Він ловив колись кожне твоє слово. А за те саме, огризнувся Дорош. Знаєш, я б пожалів його, як тебе, Мироне, коли просив не йти сюди в записці». Ти взагалі, теля, від тебе зла найменше. Зенко – інше. Я справді залучив його до справи. Ми багато говорили, він вмів слухати і корився, навіть не маючи сумнівів, чи правильно робить. Коли хлопці переказали Зенку у місті, знає, що я тут, і шукає зустрічі, я вирішив. Він не сам, видись поруч, це пастка. Тільки не помилився в ньому, сам прийшов. Справді поговорити, по старій пам'яті. Про що з тобою балакати? Та про стару пам'ять, гори вона вогнем, дорож тупнув ногою, я прибув готувати ґрунт для повстання. Не такого, як усі ваші, нашого, справжнього, українського, добирав людей, готових слухати і вірити тому, у що повірив я. Совіти не вороги. Україна там, а не тут, як я казав раніше, тільки ви не хотіли чути. Комуністи будують школи, видають газети і книги нашою мовою. Я ходив до театру в Києві, приміювали квитком на виставу «Украдене щастя» Франка. Українською. Амвросій Бучма в головній ролі. Який блискучий актор? І він не один. Фільми, книги, пісні – усе наше, розумієте? «Де ви тут, за ляхів, бачили і чули таке? Радянська влада принесла сюди волю та мир!» «А ще в тюрмі щодня розстрілюють мирних людей!» – кинув Червоний. «Ти ж звідти зараз прибув, мабуть, товаришу!» «Хіба ви сюди прийшли нагородити мене, медалю?» – вишкірився Дорош. «Чим ви краще за мене чи когось іншого, хто нищить своїх ворогів? Ми хотіли революції? Ми її маємо!» І так, вона прийшла на багнетах, але це наші багнети, червоний, наші. Мій начальник, капітан Василь Негода, родом із Харкова. Робітником починав. Прийшов війну, був поранений, коли ганяв Махна по степах. Хіба Харків не Україна? Ось, баки забиває, мовив я. Хай говорить, сказав Данило. Я ще про Зенка не почув до кінця. Він сам винен. – У чому? Що ти його вбив? – Зробив мені послугу. Дорож задихав частіше, тепер говорив уривками. – Вирішив дати шанс. – Так і сказав. – Бачте, по старій пам'яті. Не забув, як поважав мене колись. – Ти, каже мені, помилку зробив. Так не роби більше